Entonces, bueno, Maite, kaixo, egun on. Egun on. Bueno, e, ikusten dugu giro ezin hobea daukaguela gaurkoan, helatzeta egunaren eh bueno, ba, untan, ikasturtearen amaiera eta ikusten zaitu zaigu, bueno, dituzutela tallerres berdinak aldi guzu pixka bat azaldu zer den egiten ari zarete nauren. Egun on. Ba bai, antoratu ditugu taier desberdinak kumeak okupatuak eta entretenitzuak egoteko. go. Da ordun uste dut guztira direla gozt sei taier, en nago zo seguro. Taier bako izan proposatzen diego eskulan desberdin bat, eta, bueno, arrakastu handia izaten ari dira. Lehenengo momintzuan euri jazala eta atzegoen jende ondirik, Baina azkeneko momentxuan ba, maiketatik aurrera pilatu egin zaizkigu humiak. Taierrak nahi badezu pixka bat asaltzea zer diren, bueno, daukagu gazpotiak, e, beste taier batean dauzkagu pultserak egiteko aukera, u, irugarrengo batean dagoen makillajeak, baita ere azkazalak margozeko taier bat, lorontziak eta uste dut baita ere gondala taier bat karterak egiteko erreziklajeko materialarekin. Ikusten ditugu aurrak parte hartzen dutela, baina gurasoak nahiko hurbil. Dirudi baitare baten bat animatu egindela. Bai, gertazen dena da badirela taierroazuk eskolan batzuk direnak, bai guan lume txikien zato luzeak eta zailak egiten direnak. Orduan, bak, gurasoen laguntza ere behar izaten dute. Ta beste modo bat ere gurasoak era hartzeko gure gana. Oso hongi, urtean zehar horrelako ekimenak tailerrak egiten dituzte, urtean zehar? Urtean zehar, claro, Artezkuntzako atalean bai lantzen direla tailerrak eta eskulanak eta abar. Bainoen, bueno, hau berezia da. Egun honetan egiten dugun ekintza berezi bat ortetan egin duguna eta oso ondo funtziona duena. Bueno, ba horrekin gelditzen gara. Eskerrik asko Maite. Zuei, zue, zorregatek. Artepean.